aurtengo urtarrilaren lehenaz geoztik bi urtatik berako aurrek hamaika txerto hartu behar dituzte. Hala deliberatu du Frantziako gobernuak Euskal Herria bere osotasunean begiratzen jarri gara Eta zazpil lurraldeetan ematen dena biziki ezberdina dela ikusi dugu. Xabisa baino sendagilarengana jo dugu Bere ahautan jendearekin ongi eta lasai mintzatuz gero jende gehienak ulertzen duela txertatzea aipatu digu Bere alde onak ere badituelako, behartzearen aurka dago, ordea diendea oroak, ez du maite diendeak behartua ezaitea, bainan azalpenak, eman ezgeroztik, azalpen albe zuzenak, eta, eta ez tabaida usatzen ez delarik, jende gehienak ulertzen du eh, ongi dela txertatzea. Orduan nik nire praktikan konturatzen naiz alere eh, behien goz zabalak onartzen duela txertatzea. Nik behartze baino lehen janeko amekatxertu horiek proposatzen dituen Eta gomendatzen nuen emaitea amekatxertu horiek. Hoai, behartua izategatik ez dut maite behartze hori. Garbine darzeles gipuzko arsendagilak berri zaipatu digu Espainiar estatuan ez dagoela derrigorrezko txertorik. Baina gurasoek azkenean txertatzearen alde egiten dutela. Es, eh, ez tira bat ere gurasoak erabagetzen maldimadute ez dutela sartuak jarreko, aukera du dezake, eh, horrek ez du, aukera du dezake tegura zoetxe, baina generalean, egoaldean, eguneko populazioen eguneko larogoizan magosta edo ustez bakunatuta dagoela, kalendarioa jarraizan duela normalean.